No te cuenten lo que pasa. Amata tu televista etapistu irratia. Amata tu televista etapistu irratia. ¡Qué rico Senaren mugetan, mingarria benetan, nortasuna preso dugu, arrotzen Espainetan. Eurera nahi dugu jo, baina zelan arraio iraultzaren doinuari hitza falta basaio. Garena gara, alaes gara. Ser daba euskera guretzat. Amalurraren hitza ez bada, arbasoen ahotza, ochoentzat bildotza. Gu hartzaine egin ezean, laster du eriotza. Ze oztota kristo kantatu den hizkuntzan. Sekulan ez da hilko, garenak gara, ala ez gara. Euskeraren giltza, bilatzen bagabiltza, ez gaitezen eldu muturtu azkenitza. Garenak gara, ala ez gara. ERRIKA, ERRIKA, ARRIKA, CORRIKA. Bueno, bueno, bueno. Se navaritzen da. Bueno, Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon, Arratsaldeon hemen gaude Berriro Herri Kolore Irratsainoan. Nire ondoan noskin eskapolit Badagon, aya. ¡Eso, Maqui, Arrachaldeón! está bueno, va, MN Gongo Barán! ¡Eta para, ya. Vai, ya! ya, <risa> Eta que ¿eh? ya, va, con de bumbol ya! ¡Eso, Maqui, que, Maqui, Canaya! ¡Eta, Ori! ¡Eta, bueno, o eh, sea, promete, ese eh, Este programa promete. Ya le estábamos aquí preparando y, bueno, ya nos estábamos partiendo la caja con las gambas que estábamos metiendo. Con un único micro. Con un único micro, eso es. Pero, bueno... Ez el gaia de, de estirratzaio, eh, naia, izango da? Ba, igual, konturatu zareten ez, jadanik. Eh, Korrikaren inguruan arituko gara, bakizo el ekitaldia basiko dela Euskal Herria os, eh, osotik. Eta gero, gure artean, eukiko dugu gainera, ba, barakaldoko aekako irakaslea den Iker, berakasalduko digu asko sobeto, zer den korrika eta zenolako erronkak dituen... Eh, Pues etorkizunarako, baina lenik eta bein, berri eikingo diegu, ez? Bai, ordune badakixue hemendik aurrera erri kolore irratzaioa, ongietorri! o <mientzio> Colores Colores, gustita, co Bueno, y nos quedamos, empezamos por, el, por nuestro municipio. Bildu Baracaldo eh, dice La urbanización de nuestra ciudad debe tener en cuenta la perspectiva de género. El pasado 23 de enero de 2013, el uno por el otro y la casa sin barrer. Esta es, a juicio de Bildu Baracaldo, la situación que se dio el pasado lunes en las Juntas Generales, día en que se abordó la propuesta presentada por el alcalde Baracaldo en la que se reclamaba de la Diputación una, solu una solución rápida y segura ...al acceso que desde Baracaldo se tiene a Luchana... ...por los túneles... ...el PNV que en vota a favor... ...de la eliminación de este acceso al centro... ...por ser uno de los puntos negros del municipio... ...se desentienden juntas... ...impidiendo así pues que esta propuesta salga, salga adelante... Bildu, por tanto, critica la actitud de escaqueo de toncho Rodríguez, que no ha tomado medidas efectivas para que este paso deje de ser peligroso, sobre todo para las mujeres. Eh, en fechas próximas a la última agresión sexual, se notó presencia policial a determinadas horas del día, pero esta no es la solución. La solución pasa por habilitar un paso peatonal en superficie, que transcurra bordeando el garbigune, como llevan tiempo reclamando desde la asociación vecinal Villamor. En opinión de Bildu Bilduvarakaldo, esta sería la medida más satisfactoria, además también de la más económica. Y según ellos, su representación en juntas apoyó la propuesta del PSOE, no así la del PP, porque consideran que la instalación de videocámaras, pues en este caso no soluciona el problema, además de ser una herramienta de control social. Sí, es curioso. ¿No será porque no tienen eh, empresas que pueden a, hacer eso? O si no, bueno pues siempre se les puede decir a ellos que pasen una noche ahí, ellos solos, con sus cámaras de vídeo, que lo graben todo y que hagan una película tipo como las brujas de, de Bled, esas de... Mm. Eso, que hagan eh, también un vídeo. A ver si se acojonan eh, en ese sitio. Ahora lo tendrán que sitio. llevar al Senado. Ah, claro, es verdad. Claro, tenemos que decir Soriona, que a nuestro alcalde, que ya es senador. Joder. Claro, por eso no lo hace, porque como ya no va a estar. <risa> <risa> lekukoaren bila, jinkana herraldoan parte hartu nahi. Euskara, ikasleen eta gainontzeko txeko irrat erritarren parte hartzea bultzatzeko asmoz, korrika, ama sortxik, lekukoaren bila jinkana antolatu du. Hau da, proba eta pista jolasa. Parte hartzeko taldea osatu behar dago. Taldekide kopurua mugatua izango da, sortxikidekoak asko, asko jota. Eta aikaren euskaltegietan izena eman urtarrilaren amazortzia baino lehen. Izen ematerakoan, taldekide bakoitzeko bose euro ordainu behar dira, eta parte partaide bakoitzari bana emango gozaio. Hordun, badakizue, saria, bueno, ba, ez dakigu. Euskeraz, hori, bai, euskeraren alde, ba, jolastu, ondo pasatu, eta talde, irabazlerentzako, bidaia soragarri bat. Ai, da, bai, eta eee, bueno, Probak, ba, ba, ba betiko lez, askotarikoak. Esfortzu fizikoa purba, tal dela na, punteria ona, koordinazioa, oreka Eta e, oso garrantzirituak jakitak, errealdeko kanporaketak, martxoaren bieta iruan edo beratxita marrean esango direla, eta finalan korrikaren amaierako jaian jokatuko dala. Hain zuzen, e, martxoako gaita lauan, izango da, Kriston e, e, e, Festa herraldoia, antolatuute baionan. Bai, eta, bueno, badak isu ez, eh, irabazten duena, hau da, eh, Kontus, irabazten duena edukiko du eh, postu bat en el Conquistador de Fin del Mundo, de, zea, datorren urtera, txantza bada, kemeliau, kemeliau. <risa> Bueno, eta korrikarekin jarraituz, ba, korriko menaldira joateko autobusa, aterako dute barakaldotik. E, Bi izango da, aintzuzen ere, urtarriaren hogeita zeian, usurbien, eta egun osoko gitaraua antolatu dute. Txotzerraldoia gaineren gode bihar usurbien, eta goiz, egoizgoizetik, ba bertxolariak, ak Italin ekitaldi nagusia Erromeria eta gero beratetan eznebetzaan kontzertua bakkizu hortengo kanta eznebertsa taldeko egin dute eta naiz eta bihar i aurreko astean komentatu genuen eh, agendan eh, bai esan eh, digutela lentxeago ondino plazak daude biharko autobusean orduan eh, ondino ba presbazaudete bihar kristonfesta pasatzeko usurbillen, baina on, ba ondino pasatu aekatik, sanbizente kaletik, eta e, eman izena. Ba hori, ondo pasau, eta pirritz porrotz, eta marimototzez, esan due, duten bezala, pentsatu, sentitu, eta eki! Protesta ruidosa contra el paro y los recortes. Los colectivos de personas desempleadas, así como otra serie de colectivos contra los recortes y el paro de la comarca de Esquerraldea y Uribe Costa han realizado una acción de protesta ruidosa contra el paro en la plaza del casco de Sestao a las once y media de la mañana. Esta movilización surge para denunciar que nuestra comarca sufre las mayores tasas de desempleo y pobreza de, Eus de Euskal Herria, situaciones que se ven agravadas día a día, además de los continuos recortes aplicados por el Servicio Vasco de Empleo, LAMVIDE. Orduan e, esan behar dugu, ere, e, beste aldetik, e, murrizketarik ez, e, lelopean, ba, eskerraldea eta me, mehatzaldean, langabezian edo esegon kortasunean dagoen jendeak, lanbideek behin eta berriz egindako murrizketak paritzen behar ditu. Erantzuna jasotzeko, Gizarte prestazioak eskatzeko edo inolako dokumentazioa emateko goizeko bozetatik egon behar da hiljaran. Lan duina sortzeko nahi eta eta eskualdean. Erantzunkizun falta ordu estreen kontra eta herrialdeko itxarmen sektoriala betetzeko. Bai, eta maitzeko lanbidek txarto egiten duen lana kondorioak ditu. Jendea rekurtzorik gabe eta kalegorrian geratzen da bairatzen ari garen krisialdi egoera honetan. Gero, e, gaur goizean, e, makik izan duen lez, hamaik aterritan izan da konzentrazio hori, oso, oso, oso jendetsua, hori ungeroia e, egunotan, bagureko egunean, errikolore.r gen, eguno daia, kronika guztia. Gaude, ios, horre erdian gaude, beti. eta Portugaleteragoaz orain Portugaleten ere grebalariak erri, errepresioaren begi puntan. Datorren astean, e, justu hain zuzen ere hogeita geratzan, Portugaleteko ah. bigazte izango dira epaituak barakaldoko epaitedietan. Ideiaren hogeita zeian Euskal Herrian eginiko gre barokerrraen piket informatibo batean parte hartzagatik. Portugaleteko greba batxordeak kontzentrazioa deitu du egunean bertan goizeko 10 epaitegiaren aurrealdean gazte hauei babesa adierasteko. Greba batxordeko kide gogoratu dute dagoeneko 5 direla piketeetan parte hartzeagatik epaitutako udalerriko gazteak. Neurri, neurri errepresiboak ez dute gure borroka baldentzatuko, adierazi dute irmoki. Aiko txantzo du utxi kan. Eta bueno, gaur eh, munduko albisteak ez eh, es, dauz eskabu ez eh, eta kallaborazioak eh, ere ez orune ja honekin eh, bagoaz eh, elkarrizketara gaiara, baina gai esan baino lehen, abestitxo bat, e, nahiak aukeratu du eh? abestitxo hori eta, eta bueno espero dugu zuen gustokoa izatea, ez? ziur baietz ziur baietz ezaten du, gre <laughs> <gure> naia <hum> Pepe Eta Ruida Tertan Mohamed Laneti Hueltan Tanekaren Isiklietan Nara bat chirapam Vente pa'ki No me dejes solito Pada bada virat Nara bat chirapam Nara Zer da, korrika? Lehenengo galdera izango da, gurea, eta korrika. Euskal Herri osoan zehar egiten duen Euskararen aldeko lasterketa eta herraldoia da. Gure Euskuntzaaren aldeko kontsientzia suspertzea eta gau eskola zein Euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu helburu. Eta honekin, lehenengo galderarekin, ja badaukagu. Eh, gurekin, eh, bueno, Iker Bai, a ber, eh, oh. Iker hor saude? Bai, hemen dago, hemen dago Ah, en eh? entzuten duxo, ez da? Bai, bai, bai, primeran gainera. Bale, ba, razion, e, Iker, eta esan behar duguz, e, Iker, e, ba, haikako irakaslea da, eta ere, ba, nola esetz, ba, korrika, e, antolatzen ari da, ze nik uste dute, ha? ba beti geratzen direla de detalle oie que es ba lotzeko baina bueno ba hasi baino lehen e, Iker e, inkesta uh -huh. personal bat es ba badakizu ba, berotzeko es egingo e, eh. ba dizugu eta a ber hemen dago naia eta bueno irrikita, zurekin hitz egiteko irrikitan dago eh eta zein dugu astu ere e, Iker eri koloreki dela, ere? Ah, va, ya, va. <risa> va, ya, bueno, a bai, egia bueno, esan bear dugu ona etorri dela, eh, zerak korrika o Aikako irakaslea de, la, de lako, eta gero korrikan dagolako. Bai, bai, bai. Olizera. Bai, ke. Bueno, va inkesta herri kolore inkesta hasiko gara. Ordun eh, beraregin. Ben Aiker, nongoa sarasi da uzotakoa. Mamari gakoa. Mamarigo egin zer da santurtxe? Ego, mamariga, mamariga eh, santurtxe iren ondoran dago, eh, nirrizka bat. <laughs> Baina, hori nesan behar dago, eh, san Vicenten biztina izela. Ah, bueno, oso ondo. Deste errizka bat egin. Eh. Eta, eh, zer dago faltan eta zer soberan zure auzoan. zoan? Uh, ba, bidez faltan, eh, bueno, san Vicenten egin buruz, egin gut, hori nbertan egin Ba, uste dut, faltan dagoela... Adibidez, berde gune gehiago, e, larreak. Eta soberan, porlana. Eta berriz jaioko bazinaz, zein herriaukeratuko zenuke? Berriz jaioko bazinaz, zein herriaukeratuko zenuke? Ba, pu, larreineta. Hau, I, eta zer da torkizu burura... Eh, barakaldo Itza, entzutean. Barakaldo Itza, va, burra atortzen zait, oso hondo valoratzen ez den lampillo bat, gente mordo baten atletik. <risas> Erre <El ritmo tose> muy bueno bien, ata, danata, beti, anbesala, da bien, beti, erdi oskuto eta hori atortiz burra, barakaldo entzuten dudanean. Hori grabatuko dugu, bueno, grabatuta dago ya danik, baina jarriko dugu cuina bezela. <risa> bai, bai, hori da. Ni, ni, ni, pentsatu no barakadua, ba, gende piba ez dan txute eta, bai. eta barakaduen ospea ez da merezitakoa. Nire utsez. No Eta orduan ja, zelan ikusten duzu herri amar urtebarru. Barri amar urtebarru, ba mugitu hago, ikusi nahi nuke. Uh -huh. Eta errebeldagoz. Bai, sai burujabeago. Horik, hori ja. Bai. Eta, buru Ezagutu nahiko zenuken e, leku bat eta beste bat ez duzuna ezagutu nahi? Ba, ezagutu nahi duen toki bat, e, pf, Islandia. Islandia. Baina, ba, ba, ba, egin zertatik. Oso bazati esan behar darako, eta ezagutu nahi, ezagutu nahi ez dudan bat, bat bidez, e, New Yorkeko auzo jendetsu bat. Uh -huh. Ez dut ezagutu nahi. Eta pertsonak nore ezagutu nahiko zenuke? Eta nork esenuke ezagutu nai? No resagutu nai nuke. Bai. O, ba, ez dakitu, hein buruak porrizait, eneso Mandela. Uh -huh. Eta nork es? Ba, modu intimoan, eh tontxu alkatea. Bai. <risa> <Alin. risa> ba, venga, urre, bueno, eh e, izan e, e, bueno, e, izan da ja azken galdera, baina beste bat egingo dizu, ta hombre, se zure zure erantzunagati. Vai, Tontxo aurrean, esango banezu, basenu barkatu, zer esango zenioke? Ba, esango nioke, okay, barkatu duztura, nola joaten da. <risa> <risa> <risa> <risa> Oso ona. <Vai>, eta, <risa> ya gainoran, bukatzeko, oren bai bukatzeko. Dezio bat? Dezio bat, eh, mm, posik egotea eh, lusaroan. Baipaik. <risa> <risa> Ez que rikasko, Iker, jagurink ez tamo kestan... Bai Bai, baina Ze nahi Nahi aratia ja. o sea, Barkatu Iker Bapatean <laughs> ba Hor mostu da Eta zoegin Zoegin nau Tadinio zer? Eh? <laughs> bueno, barkatu, barkatu iker. E, eh, badakizuez hemen zurekin konfianza daukaunez, ba ba hori. Bueno, gustia, eh, jakunduko da, jakunduko dut. Bai, baina ikuste dut, eh, gero hori egia da. Korrika festa bada, eh, eta eta eus, Euskararen festa da, eta horregatik eh, nik uste dut eh, inkesta ere tono hori, tono irrega retzua ba, jarri nahi diogu ez, eh, inkestari eta, bueno, lehenengo galdera zer da korrika nik eh, enantzun dut, ez? Eh, eh, Aikako web eh, horrietik eh, ateratakoa eh, dago, eta baina eh, urrengoa, E, urrengo galdera da, e, noiztik, noiztik e, korrika egiten da Noiztik, ba, bai. e, laro gita batetik, e, mirabeatxun eta laro batetik egiten da Horre egin zen, lehen biziko korrika, egin zen batean, eta horren arte emesortzi hmm. bai. Eta, zer e, gatik, sortu zen da... e, korrika? Ba egia esan arrazoian ja, lek imaginatze dut, izan zela batez ere jendea kontzientzia zea, euskararen beharra, edo bueno, batez ere euskara pairatzen zen, ari zen atzerakada ez, ta? Oso gora eskarrean zegoen, oraindik ere balago. Hai uh -huh. frutu, ¿verdad? Baia, gustut eh gizarte mailan ez egola oso kontzientzia erroturik. Orduan pertsona batzuei bugatu zitzaien e, lasterketa bat, es, etengabe bukatzen ezen lasterjeta bat. Izan altzela oso, adibide, oso adibideu, oso edu polita, izlatzeko gure hizkuntzak presa daukala, ez bizira uteko, ez dela biharku utxeaetekin kontua, horregatik lasterketa, presaka ajon dugulako gure hizkuntza salbatzera, eta gainera eskusesku pasatu behar da bizira uteko. Eta da denok erabili behar dugu, transmisioa ziurtatu behar da, horregatik gukaldaketa, tori guztia. Ikeretaz, ehm oren esan duzu dela 18 garren edizioa aldea dago lehenengo ocurrikan artean eta orengoko orengoko artean Betu, ni, egia zan da, nire lagu eta batean jaiotako ganaiz, orduan e, solik aldizu, ez analdi zuet entzundakoa, baina lehorekin en gainera erriko hori argitaratu denuen, denuen e, berari egindako inkezta, sa, elkarrezketa abarkatu, eta berra kaipatu zigun, ez? Lerenko korrikan, aekako irakasle ere, antolatzaiek, beraiek, ez heukatela oso argi zer zen korrika. Mm -hmm. Zer egin behar zuten, nondik pasatu behar zen, ordu tegirik zegoen edo ez, pasatzeko, atzeratu heldu zen dikara Eta urduan lehen ingoan, e, bueno, antolak eta aldetik e, gabezia handiak zeuduen, maio noteraz, ze, arraro bada ere. Eta gero poliki-poliki gerota errotuago ageri zen herrian, eta beraz, ba, jendeak parte hartxokauk ere izan zuen, buru belardi. Eta poliki-poliki gerota jendetsuago, gerota lagun gehiago animatu dira, eta ba, orain... Pff, Nik esan gonoke, korrika dela estanda ikaragarri bat, ez euskaren alde, da. Ezaten uh -huh. da, boste unhila pertsonen guruk partartzen duitera korrika, nesta? Orban, bada marca, bada, Vai, bada. marca. Eta euskalduntze prozesuena e... aldetik, desberdintasunak edo? Bai, ben ikustut, eh, desberdina dela egizarte berare aldatu delako. aian lehen euskalduntze prozesua, azkarragoazen motivazioan diagoa zegoelako, seg eta? Eh, Euronik jendeak ikasten zuen herriko eh, izkuntza zelako, ez da? kontsientzia gatik, egon maitasuna gatik. Berbada, basegola, zentziretate berezi bat izkuntza erikiko. Eta horrein, eh, balago, jendasko arraso erregatik uzkalte ira jaten dena, baina degia zan da, nagusitu da poliki-poliki bestelako joera bat, eta da, bueno, ba, euskarak balio du, erampostu bat bezkuratzeko mm -hmm. arro publikoan, eta ba, jende asko burdan titula, eta Orzentzurretan, eh, niduztes, eh, gauzente prozesuak bizizandua atzerakada bat, motivazioa txikiagoa delako eta gehiago taniago da beharra. Berdun hor desoreka horretan e, prozesua lousatzen da. Uh -huh. mm. Eta norma beti eh edik e, korrikako adizio guztiek lelo bat du dute. Eda, eta eta omenduak, aurtengoa sinda. Aurtengo, aurtengo leloa gomendua. Biak. Vale, aurtengo leloa eman Euskal Herri, bai, uh -huh. taia gutxitoso esanguratsua dela loa bera ez, Euskara Elkarri azken batean izkuntza bat komunikatzeko, bestela ez du zentzurik, izkuntza batek, komunikatzeko espa da, ezta mesuak eragasteko espa da, Euskara Elkarri babi pertsona behar dirilako, eta nix hori, subniri, Euskara Elkarri man behar diogu, eta horrela polikiporti herri bat sortu Euskaraz. Eta horrekin, azpio marratu nahi da, Euskara, e, koesiorako tresna dela eta herri ere kitxeko tresna dela, hau da. Eh, el Karbizichan aritzeko quechuaritzeko tresna da. Zergatik eh, bueno, eta azken batean, azkenbatean euskaraz egiten baldin badugu ari gara ari baikar albidetzen euskari bat sortzea, eh non eh hizkuntza eskubideak bermaturik egongo diren, ezta? Dani ke euskaraz egin baldezaket, talbokoak beste hizkuntzatean erantzun, ba, ulertuko dit, albidetuko dit euskaraz egitea eta uteman euskara elkarri baden artean egiten badugu hori errazago. Etorremendua ikasleak, baina zakarrika ekakoak E, guztiak baizik, baita izkuntze eskoletakoak, edo da Euskaltea baiek direlako Euskal Herria euskaldu duko dutenak e, jendeak Euskal ikasten ez padu Euskal Herria ez da euskaldu izango uh -huh. hori egia goroia da beraz, e, haiekak pentsatu du bazela garaia zaritzeko ikasle guztien alegina, Euskaldu berri guztien alegina horren ikasten eridiren alegina baina baita, aspaldian ikasitakoen alegina ere bai ba, uh -huh. esker, Euskal Herria egunetik egunera, ba, Euskaldu nagoa deak Bai, eta le Biharre justu horren ingurua aipatu dugu Kristoneko ekitaldia eh politan antolatut duzuela Usurbien, ez? Bai, bai, bai, ala da. Eh Usurbien egunoseko jaia izango dugu eh ikasle nomenaldia, esos en el eta bertara ba, barakaldotik eta en batereratik e, atera ditugu. Eta bueno, ba, ez dakit editarago aipatu zuen, ez bai, bai, Bai, e, bai, ba. bai. Bai, ba, Justu bainetek ba, e, aipatu dugu, bai. Ba, Lehenengo hor, bueno, ajaratuko gara mabia kalderako, eta ordu horretan ba, txotxe, ba, txotxi biltari batean gupelea biltari batekin, eta bueno, ba, bertsolariak eta guzti, gero herri baskaria izango dugu, txalkia, mm -hmm. baskal dugu, ekitariena guzti batean da erromeria, e, kantu poteo bat, eta eskenik, ez kontzertua, eta hori guztia, autogu zabarne, amare euro izango dira, beraz, ahiste, es una propuesta, está a ver merezitako umeraldia jasotzeko ba, itxelesko itzelesko ba ezekite jaialdia antolatut duola, Espero eta espero dute gente soilizatea, eta bon, batez ere girogana egotea. E, e, eta, bueno, eh korrika beti daukak e, ba ibilbide bat, eh, eta bueno, ba e, aurten e, nondik Eta noiz, eh, asiko da gure korreka? Bai, behitu, ba, aurten andoainetik aterako da martxoaren amalauan. Eta anduain naukeratu da, ba, e, e, zehazki, Martin Ugalde Parkea, ba, Martin Ugalde Bera omentzeko, eta bide batez ere salatzeko azken urte dutan, Euskal Gintzak, Tokio Horretan pairatu dituen, erasua, Ke beste beste, ba, Euskal asta. Gunkariaren, eta, uh -huh. eta, orduan, Marten Ugalde Gabiatuko da, eta elmuga izango du, baiona, e, ba, ekizue, E, korrika bakoitzean hiribur e, bat aukeratzen dela ba, bukaera apoteosikoa egiteko ez da, e, jendetza biltzeko e, giro paraegabea eskuratzeko eta aurten trokatu zoi baionari Fermin mugurozaren korrikatik ez delako bertan bukatu eta eugitu zailo, bazen gara ja Hai. Bai eta e, beste galdera bat, eh, azken finean oso erresa da, ba e, korrikan e, parte hartu, se bakarrik eh ba, ba korrika ein, es egun bertan, baina bueno, ba, nola parte arte sakeguru ere e, ba orain adibidez. Jo, ba modu baskotan, beitu, ara ba, nola eh biharko homenaldira jatea daukera bat. Eta, zen txorretan ere, ba, korrikari bultzatxua emango lehok bertaratu kolitzateken pertsonak. Beste modu bat izan daiteke euskaltegian korrika guntzaia, edo, bueno, jendeak piña ezagutzen du, babadan modu simboliko bat korrikeri digua amateko, amabio euroko zera da, eta trukean, ba, piña, eta deskontua, bueno, txartel bat, ba, eh, hainbat den deskontuak eskaintzen dituena. Gero beste modu bat izan daiteke, ba, Euskaldeitik pasatzea, eta ian pankarta bat egiten laguntzea, edo galdetzea kartelik ikipiñi behar den, non, beste modu bat izan daiteke kilometro roztea, behar bada ezagunena izango da hori, mm -hmm. edo, takit, e, korrika egunean bertan, kilometro bat koordinatzea irakasle batekin batera, ba, laguntzeko, edo lanza marintzeko, eta beste emar gauza, e, korrikari atxikimendua plazteratu arzaio hainbatera tan, ez? Eta herriko loen esate batrako orabiltza guru belardi ere, ez? Kurekaren aldeko berriak eta elkarrezketak pasatzen, baur ere, bera beste urrats bat. Eh? Oso ondo. Eta, orduan, bueno, emendik ere, ja, aurrerago esango dugu, baina ja, jende guztiar imatzen dugu, bai e, zuk esanako estanda honetan parte hartzen. Eta ja, bukatzeko iker, noiz pasatzen da gure erritik? Ai, oso badera una. Ba, gure erritik pasatuko da, Marchuaren 22an eh da dugu egun hori bai. eta eh ordubiak aldera. Ordu no, eh? osoa proposa ba lagun handena batzeko, korrikaren alde eta euskararen aldez. espero ezagun izatea oi bueno, zatea, da eh, hori beti bezkoa, azkenenguruetan bezala, zehaztik sartuko da barakaldora. Eta galinduti atera. Eta bai, galunutik aterako da e lutsanara, bueno, erañoko lutsanara covidean. Eh trainera batek lekuko eramango baitu. Ostu ikusgarre izango da hori. Osondo. Bueno, Iker, ba, mi esker, hoy en gure elkarrisketa, eh ah, osondo no pasa a Un millón de samizeteko tan gera tu kogara, pena da, baina leko gustietan sin gara izan, orduan izan sugure bosera maie, Bertan. Va, va, y herriko lereko camiseta era manguudute. Va, es, camiseta que tapolchan. Va, va, y laza. Argi, no, no, no, no, no, no, no. Usu, no, no, no, musu, va. Venga, es que erikasco, eriker. Agur. Agur. Herri bat, herri bat gero bat, gero bat, gaur da nik ez dut amairu ez da malefiziori. Gero bat, gero bat, gaur da nik ez ah. dut amairu ez Agenda. agenda, agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Bueno, esta corrica de encantalai... Eh, Ostean... A ver, a ver. Canta politada, Naya. Canta politada. Vaña, vai, eguiada. Corrican. Eh, eh parte eh, artzaileei eh, adorea emateko eta animoa agian es ta proposamena <ríe> Es que nekin sinseru, bañado soplitada, ta, ya, era Bates, ba Mikel Labarrier, omenaldi txo, omenaldi txikitsua ingo diogu. Bai. Vale. Ba burua, jansayo. <ríe> Horabestian, bueno, bai, bai Polita da, joder, polita da Bueno, eta ya agendarekin Gaurko irratzaioa bukatzeko Agendarekin e, jarraituko dugu e, ba Daki zuen bezela e, Ondiño samizenteko jaiak dira Eta orain, zeiter Barriko Herriko talden konxertua Azida, jaranik Zaspiter ditan turutarrak fanfarri auzoan zehar Zaspiter ditan ere Zasiburuk antolatuta Pintxoaztak eta izango da <coughs> Martsuaren sortxia plazan, sortxiretan lagun artean kantari gehi ibil, ibilaldia bimila tamairuko lagunak, e, gero sortxiretan rali paseoa, jaibatzordeko txosnetatik, amarretan jaialdia, errio iua, soviet eta feospero pero majostaldeekin, eta amarretan ere bertsoafaria getaria jatetzean. Kilika bertso eskola kantolatuta, gorka ostolaza potxiz eta jone uriarekin. Eta enteratzen es duena, se oso Ascari esanduelako y será, gitara u batean irakurri, se maja arrapala dan, eh Se conchertua casi dirayadánic Los feos pero majos Es Enricoak Ah, Enricoak, vai, oriek en lo que ella decía Bueno, biharko, eh, larun batak eh, hogeita zeiak, San Bicenteko Jaiak, uih! Txiki Txoko, amabietan Gaztelu Pusgarriak eta tailerrak Belazkezen, eh, Belazkez eh, plazan, eh, amabietan Tiragomaz eh, Lehiaketak, Getaria Taberna ondoan, ii, esan behar dizut ze eh, nik behin eh, Tiragomaz Lehiaketan eh, parte hartu nuen, eta Ostia, eh? Laugarren postuan geratu nintzen, eh? Ez dakit hori aproposa del mikrofono batetik esatea, ez Esa jalerrian. <laughs> ah, bueno, hi, ba... Ostia, jende txuaz, eh? Eta, bueno, hori. Eta bostetan e, futbol toke lehiaketa martzoaren e, sortzi plazan. E, Seietan laguntasuna kantolatua, dantxa eta musika emanaldia... Zazpi terdietan Elisateko plazan, eh, azita laguntasunako fanfarrea ondia eta txistularien kale jira. Zortzi terdietan eh, eskola kantorun eta gurasoak eh, Sanbiator biator eh, koralen kantaldia Elisan. Eta amaika terdietan erromeria aitzama taldearekin zanbizenteko parkean. Cristópon Pregor en Girona izango sinak ez umakik. Bueno. Sí, chà, rica. Eta biar eh biareret e, ba, festara doa udondo gaztetxera. Ba, e, urtarri biar le, bai, leioan bueno, bakizu dando gastetxe aleioan de dagoela. eta hon eta txerri de boomers eh egongo dira. Konche e, txer... Txerri, eh, es, on, eta txerri de Boppersen e eh, izango da Urdondo gastetxean Txirbilenearen alde Hori bai Oh show Trapagarango Basetxe gaztetzean, e, saspitatik aurrera, rap fung, i funk barkatu, e, nahi era, rap funk ea, proposa egin dute. hau bai, eh, proposa egin dut, rap e, funk saioa egingo da gaztetzean, e, rap propaganda, rap taldeak e, joko du el El Punto Lor Superstar, hori jarri du gure agendalaria, eta ondoren, funk sesioa egongo da DJ Cru Cruiser lagun giro ederrean bere kolegekin arratzaldea pasa nahi duenaren aukera ona Ez mugitu papera, meseles! Música Bueno, y ahí abucatxeko, y gandean, ma, un niño San Vicenten... Eh, ay, ma, yo... Eh, ma, aquí se toma la revancha y vemos el papelito, ah, ma. que jode, <risa> ¿a que no se puede leer? <risa> a neka zaritza eta artista ucha a soka San Vicenteko parquean, goiseko amarretatika urrera. O sea, una, eh. eta artista ucha <risa> <azoka. Gero. risa> Riohatia. Aitzbait. <risa> Pero tortilla estaba calao chapel que ta ere ordu horretan hasiko da. Parkan bertan. Ah, bueno, eso onak tía. Amaiketan galasco Amabietan ere, no hay pan para tanto chorizo, chorizo van a que taberrio choa que no es cutic. Hostia, ori ona ere, izango da, baili leloa, baili chorizoa. Gero, ordu batean, laguntasunako herraldo ausian seare jirata jira ibiliko dira. Joder, polita. Ordu batean ere, a yekin batera fanfare gastearen kale jira, herraldo ya que tu arte. Joder, laguntasuna que dauka... Denetarik. Denetarik, eh. E, e, arrizu latzaileak izango dira, ordu batean ere ikus, e, ikuskizun ikusgarri eta berezia ingo dute biaz a parkean Ba, eh, islaria edo speaker Speakar mori izango da, speakerra Nik eh, ni izango ni nahiz, eh? <risa> bai, itxingo duzu Bai, ba, erotuta eh, daudez, eh, mikro bat mango dite <risa> Eta kiteza eiten duten, hori <risa> da Egia esan da <risa> Et, gero, ordu biterdietan, ekazal eta artizautxa produktos betetako otarraren sosketa? Tongo, tong... Ah, orain ez da egin da, bueno, bal. Vale. Bakailo eta tortillako orkesteko ordua izango da e, ordu horretan, ere, ordu biterditan? Eh, epaileak esan nahi dugu, ez? Zu izango za ez? Eh, ez? Bai, bagatzako eh, jaietan, eh, ah, Foncho Tabio. Mm, Oregati esaten duzu stongorena, edo ez. Stongodiño te nekasal eta artizaitzako, ja, ah, otarraren ah, saskia, o, o tarraren sasqueta, uh -huh. jode. Bai. Etagero sari banaketa, eh, izan, bueno, xar, Justo bueno, lorren justu hirura, goraengutzagotan, ostean herri baskaria, hiruretan, gero bostetan mus chapelketa eta tabernan Eta ziretan chicharrilloa, Los, Chich Los Palmeras. Los Palmeras, un Palmeras. clásico! Los Palmeras. Un clásico, chicharrillo. Eta zambixenten chicharrillo egiten dukte. Hemene luchanan chicharrika. <risa> eta ya es, orxiretan, azkentraka eta jaiei, jaiei agurra emango diete. Bai, eta jendari ere, agurra emango J diogu. Bai, eh. jendari ere, eta incluso irratxe ere. Eta hori da. Ordune mendik aurrera, babadak izue, agur lastanak, e, agur naia, eskerrik asko horregote egoteagatik e, eta musu bat e, maiderri e, bidaliko diogu, ez? Zue ere? Bai, nire, maideru. Musu txu bat, lastana eta babadak izue www.herrikolore.org. Eh, hori da gure weba eta nahi baduzue edo zerbait berezi eirakurri nahi baduzue, zue ba, hor daukazue gure web horria horrengo aster arte eta eh, bukatzeko San Bicenteko kanta hor dator De justo cabean notza San Vicente nere negua porque con su aitrilu se eta izuzkalera Aizamote elzerra bilantor baga eurera Aizamote elzerra bilantor... Fresco. Sabor de amor Todo me sabe